Be, laumat eta Iandeko Atxian uh, ohartu dira, ahortza entzutia ikilan, eh, behizik, e, otiobizi bon, zen uh, etxe hortan uh, etxe zahar hochtan. Buena, bon, pishkat uh, latanoita ahiru ertetan, uh, elkortia eta ez du uh, entzun uh, behala, eta bere hiloba ohartu dira erarik, jianik uh, sui zen, eta doidoi etari, uh, ateatu dute, alainan, latanoita ahiru ertetan, ez da aize uh, ibiltzen, eta an tzen gainerat e, bere kameran, beaz e, ateratu dute ahal zuten bezala, baina doi doietarik bai. Hala, laguntzak edo zoin jendek, igortzen aldute, beaz, bo, hobenez ebiztandena diru zama, aldutena, nahi dutena, zuzendia, beaz, idiedeak familiari, eta herrikoetxerat eramaitena aldute, edo familiari zuzenean, eh? baina herrikoetxia hori zanen da, errez beraz gutun horien eta txeka horien, eta geho biztanena helara ziko suma horik, familiari, I e, e, gure laguntza hortan da baizik e, nahi dutenek emaiten dute al dutena baina badakigu eskolduna bi otseneko dela eta kasu hortan bueno uste dut izanendera mugimendu bat azkar